Én megbízom az önpuszt a szavában. Tudom én ki a gentleman, arról biztos lehet. Láthattuk, hogy a fehér zászlót vivő ember minden három vissza akarta tartani Szilvert. Nem is volt ezen semmi való, amilyen lóhátról beszélt velük a kapitány. De Szilver hangosan a szeme közé nevetett és hátba ütötte, mintha még az aggodalomnak a gondolata is elképzelhetetlen lett volna. Aztán odalépett a palánkhoz,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 ha a tisztességes ember maradt volna, most is ott ülhetne a konyhájában. De hát, ez a maga dolga. Maga vagy az én hajószakárcsom, és akkor úgy bánok magával, amint megérdemli, vagy, silver kapitány, egy közönséges lázadó és tengeri rabló, és akkor megérdemli az akasztófát. Na, na, kapitány úr, válaszolt a szakács, letelepedve a fölszólítás szerint a homokra.